Wa yaqulu allatheena kafaroo law laa unzila alayhi ayatun min rabbih qul inna Allaha yudhillu man yashaa wa yahdi Na wanasema wal yakfuroo nini hakuteremshiwa mu'jiza kutoka kwa Mola wake Mlezi Sema hakika Mwenyezi Mungu humwacha kupotea mtakaye na humongoa anayeelekea kwake Allazina amanu wa tqma in qulubuhum Ala bi zikrillahi tqma in qulub walewaliuamini na zikatua nyoyo zao kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu hakika kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu ndio nyoyo hutua. Alladhina amanu wa amilussalihati tubaluhum wa Wale waliamini wali na wakatenda mema watakuwa na raha na marejeo mazuri. Kadhalika arsalnaka fi um. مَتِن قَد خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ Kul huwa rabbī lā ilaha illā huwa wa tawakkaltu wa ilayhi matāb kama hivi tumekutuma kwa umma ambao wamekushapita kabla ya umati nyingine ili uwasomee tunayofunulia na wao wanamkufuru Rahmani mwingi wa rehma sema yeye ndiye mula wangu mlezi hapana Mungu isipokuwa yeye Yoya yake nimetegemea na kwake ndio marejeo yangu. Ya Wala inna Qur'ana suyirat bihi aljibalu aw quttiat bihi alardu aw kullima bihi almauta bal lillahi al-amru jami'a afalam yai'as allatheena amanu allau yasha'u Allahu lahadan ناس جميعا ولا يزال الذي كفروا تصيبه بما صنعوا قارعه او تهلق قريب من دارهم حتى ياتي وعد الله إن na kama ingelikuwa kwako Qur'ani ndio inayoendeshewa milima na kupasuliwa ardhi na kusemeshewa wafu bali mambo yote ni ya Mwenyezi Mungu je hawajajua walioamini wa kwamba la kuwa Mwenyezi Mungu angependa bila shaka angeliwaongoa watu wote wala waliokufuru hawaachi kusibiwa na balaa kwa walioyatenda au yuko karibu na nyumbani kwao mpaka ifike ahadi ya Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu avunji miadi yake Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hakika kwa washirikina waliodaan na wingi wa pupa na papara usema jeu huyu nabi hakuteremshiwa za mwingine kutoka kwa Mwenyezi Mungu ewe nabi waambie sababu ya kutokuwa na imani nyinyi si upungufu wa miujiza bali ni potofu tu na Mwenyezi Mungu alitakasika na alitukuka humwacha poteane mtakapotee maadamu anaendelea katika njia ya potofu na muumuo aendelee kwenye haki yule ambaye daima hurejea kwa Mwenyezi Mungu. Na hakika hawa wanaorejea kwa Mwenyezi Mungu na wanaikubali haki ndio hao waliyoamini ambao nyoyo zao zinatua unapotajwa na, na kukumbukwa Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa kurani au vinginevyo. Na hakika nyoyo hazitulii na kutua ila kwa kukumbuko tukufu wa Mwenyezi Mungu na uwezo wake na kuombwa radhi yake kwa kumtii na hakika wana viinyi haki na wakasimama kutenda vitendo vyema hao watapata malipo mema na mwisho mzuri kama tulivyowapelekea kaumu hizo pita, mitume wakawaeleza ile ya haki na wakapotea waliopotea na wakaongoka waliongoka na tukawapa muujiza ya kuonyesha utume wao kadhalika tumekutuma wewe kwa umma wa Kiarabu na wenginewe na kabla yao zimekwisha pita kaumu nyingine na muujiza wakoni hii Kurani wasomee waweke waazi maana yake na utukufu wake na wao wanaikanya rehma Mwenyezi Mungu aliopewa teremshiwa Kurani, basi yeye nabii waambie Mwenyezi Mungu ndiye aliyeniumba na linda, na ni rehemu hapana Mungu wa kuabudiwa kwa haki ila yeye namtegemea yeye tu na kwake ndio marejeo yangu na yenu wao wanataka za mwingine usiokuwa huo kurani, juu ya ubora wa yake, yake kuwa kweli wanaitaka haki na wanaikubali kuwa kuna kitabu cha kusomwa kikaiendesha milima kikapaswa ardhi au kikosemiza maiti basi kitabu hicho kige hikurani, lakini watu hawa wanainda tu Mwenyezi Mungu pekee yake ndiye mwenye amri yote katika miujiza na malipo ya hawa kanyao na katika hayo ana uwezo kani ikiwa hawa wao katika hali hii ya inadi basi je walioitii haki hawajakata tamaa bado na kuamini kwa hawa makafiri na wakajua kwamba kufuru yao ni kwa matakwa ya Mwenyezi Mungu na lao kuwa Mwenyezi Mungu angelitaka wa kuanguka watu wote basi wangalioanguka wa na hakika uwezo wa Mwenyezi Mungu uko dhahiri mbele yao basi ya bala kali kali za kuoteketeza zikiwasibu au kujeremkia karibu yao mpaka itimie ahadi ya Mwenyezi Mungu aliyowapa na Mwenyezi Mungu mtukufu havunji miadi yake